Абсолювенти гімназії Потурай утік за кордон і влаштувався слугачем Женевського університету. Українських студентів у Швейцарії було чимало, і ними зацікавився провідник ОУН Євген Коновалець. Признайомився з ними і запросив на вино до українського швейцарського клубу. Під час розмови Потурай сподобався Коновальцеві, і він узяв його до себе за референтем. Орест перечитував кореспонденцію, складав проекти відповідей, перечитував газети і подавав провідникові прес-релізи, а згодом був відкомандирований до Амстердаму. Вас цікавить, лейтенанте, як я тут опинився? То сталося зовсім просто. 41-го року адмірал Канаріс дозволив українцям створити в складі Абверу два національні батальйони – а Ролянд і Нахтігаль. А я вступив до батальйону Соловейків, яким командував Роман Шухевич. В ніч з 23 на 24 червня ми увійшли до Львова і за тиждень взяли участь в акції проголошення самостійної України. Німці уряд Ярослава Стецька переарештували, а батальйони відправили проскурів. Ми з Шухевичем дезертували і залишилися у Львові у підпіллі. Оце і вся моя історія». Едвард у свою чергу розповідав про окупацію німцями Голландії і про полон. Та найбільше цікавило його одне – чи мають вони тепер право вважати себе вільними, адже Яблуницький перевал, кажуть, зовсім недалеко? «А що вам дасть перехід за перевал?» – запитав ніби себе самого Потурай і сам собі відповів. «А нічого не дасть, крім нового полону або й смерті. Ви ще, мабуть, не знаєте, німці». Окупували Угорщину, і там тепер шаленіє режим салаші. Мусите якийсь час перечекати тут. А втім, ми вам даємо повну свободу, можете йти далі. Ще й наші стрільці вас проведуть. Проте не раджу. Але і тут ніхто вам життя не гарантує, як і всім нам. Вам найкраще вступити на певний час до УПА. Але ж на нас чекає голландська королева, гаряче заперечив Едвард. «Мусить трохи почекати, ваша леді, розвів руками потурай, – «поки Європа заспокоїться. А останню упа ви матимете хоч якусь охорону. У цивілю вас же завтра виловлять енкавидисти». Так Едвард і Піт були записані в сотню Чорноти до саперної служби, оскільки в голландській армії вони вчилися на підривників. Орест наважився перебити цвіркунову мову. Він знав, що Едвард не спить, брат... Смерті сон примушує людину засвідчувати, що вона живе глибоким віддихом, а то й хрупінням. Генералового дихання не було чутно. «Не спиш, Едварде? Про що думаєш?» «Про те, що йти». Підемо завтра на Рушор». Підемо. Хочу знайти могилу Піта. Сам його ховав». «Це буде важко. Скільки років минуло, а могила черноти збереглася, казала Ганна». «На сільському цвинтарі». «Що то був за воїн?» «І не тільки він». «Так, так, я бачу, знаю». «А вгадай, про що я зараз думаю?» «Про полегвих героїв?» «Так, подібних не було на всьому світі. Тільки подумати, могутня Європа двічі падала на коліна без супротиву. Перший раз перед нацистами, другий перед більшовиками, а УПА воювала десять літ з одними і другими». «Це правда». Боротьба маленької карпатської країни з мадярами тривала довше, ніж війна Великої Франції з німцями. Чим це пояснити? Що надихало ваших воїнів? Молода національна ідея, Едварде, молода. А нині вона завершує свій чин і починає старіти? Чин продовжується по усіх закутках землі, де тільки живуть українці. І тут, і в діаспорі. «Ти знаєш, я не маю спокою від розмови з нашим письменником». Він дав мені зрозуміти, що ти боягуз, провів, мовляв, готигами до угорського кордону і не вернувся до своїх? Так наказав провід, і не тільки мені. Мусили ж розпорошитися по світу наші сили, щоб не загинути в одному місті, аби можна було при потребі зібрати їх докупи. Це політична школа Масарика, але не всі це розуміють. До речі, Женкарук не перше таке мені казав. «Хто ще? Маєш нова Андрусяка? «Так. Я мушу дізнатися, куди дівся той юнак. Є в мене підозріння, але рано щось стверджувати».